Один Олекса з роззявленим ротом, з вухами, як дві парчини, втупився в бронка до безцями, до підозри. «Стули рота, дурню! Чого ти даєш мені якісь дурацькі знаки? Витримки немає в тебе, ні на зламаний шелях. Нічого не навчило тебе життя в місті. Чого тобі треба? Розумієш, я теж нічого не знаю». Олекса все ж влучає хвилинку, щоб шепнути Бронкові. Коли похорон? Демонстрація буде, так? Замовкни і взагалі веди себе по-людськи. Про все дадуть знати. Старий дивиться в наш бік. Зранена амбіція, яка в цій хвилині не повинна входити в гру, не дозволяє Бронкові признатись перед Олексою, що і він – не втаємничений у план подій, які обов'язково повинні слідувати за цією смертю, як її логічне завершення. Скоро одинадцята. Міг би вже бути якісь сигнали від товаришів. У подібних? Неправда, не було ще в нашому випадку, який можна було б уподібнити з цим. У випадках заходив фіктивний клієнт, або колишній посильний Зілінського. Тепер вуличний продавець газет. І вас. Із зашифрованим паролем. Буде демонстрація. Обов'язково буде. Почнеться вона боєм за тіло померлого. Зеленого? Ні, померлого. Коли б поліція задумала поховати таємно, то однаково буде відкопаний і похований товаришами наново. Навіть коли б ховали так, що і під землею не можна було напасти на його слід, все одно відбудеться символічний похорон з чорною, покритою червоним полотнищем, троною. Стрілка на великому церковному годинникові пересунулася поза одинадцяту. Час не стоїть на місці. До Львова, Варшави покотилися зашифровані телеграми. У центр партії. У слідчі воєводські органи. Машинки строчать інформації для газет. Інструкції, рішення, меморандуми. Текст для підпільних листівок. По магазинах викуповується весь червоний сатин. У наше стягаються розпорушені на околиці поліцаї. У пивницях, при свічці, на горищах, у кімнатах, при спущених шторах готуються тексти лозунгів. «Хто малюватиме лозунги? Це ж моя робота! А мені й досі ніхто не кличе!» Збирається буря з громовицею, а я, як дурень, ліплю в затишку хатку іграшку. Старий черв'як заздрощів починає точити на ново серце. Я не заслуговую бути серед тих перших втаємничених. Я хлопчисько, от такий собі бронкозавадка з мнихівки. Виконавча чорна сила, тягло шлеєю через плече. Жаль, обурення, врешті бунт. Хлопові – двадцять п'ятка на карку, а вони і далі заставляють його ходити без штанів. Стрясають молодим саваткою. Відкладає верстатку. Хай діється, що хоче. Він не в силі сидіти у цю хвилину запертим і клювати літери, ніби той горобець-соняшник. А що пан-шеф на це? Пан-шеф цим разом виявляється великодушним хоч Бронко і не може збагнути причини такого рідкого у Філіпчука жесту. Я бачу, Броник, що робота сьогодні не клеїться в тебе. Іди на пошту, треба... Тільки там то, пам'ятай, в якій фірмі працюєш. Не розумію, пане шефе. Не розумію. Ти добре знаєш, чого я від тебе жадаю. Гм... Філіпчук потягнув жилет на животі долу, від чого і сам випростався. «Я – українська, національна, католицька фірма і так далі. Щоб не було, прошу я вас, пізніше різних непотрібних розмов». «Розумію. Де ті папери, пане шефе, що потрібно на пошту віднести?» «Ти чув, що я сказав?» Так. Я прийняв до відома. «Броник, ти мені щось не подобаєшся сьогодні? Може б ти краще не виходив?» «Я таки вийду, піду на пошту. А якщо ви роздумали мене посилати, то хай іде на пошту хтось інший. Нічого не маю проти, але я однаково в цеху сидіти не буду». А коли Філіпчук мовчки вичікував, що він ще скаже, Бронко уточнив. Я не в силі сьогодні працювати, голова болить. Фу-фу-фу. На костя Філіпчука вдаряють поти, голова болить. Школьна вимовка, болі глувка. Він тобі бреше в живі очі, а ти знаєш, що він бреше, і ти, шеф, прошу я вас, без сили. Проти такого лайдака. І що, може, не пішлеш його на пошту? Пішлеш, хоч добре знаєш, що у нього тепер в голові не справи фірми, а організація похорону його партаймана. Цікаво, хто його ковтнув? Пішлеш, прошу я вас, ще й тому, щоб не наражувати на шванг свого авторитету. Бо ж заповів тобі, що й без дозволу вирветься на свіже повітря. Іди, там на бірку в канцелярії лежать папери. Неси на пошту. Експрес поліцони. Іди, зай мені з очей. Майже вибіг на вулицю, пустився прискореним кроком у напрямі центру, але по кільканадцяти кроках уповільнив темп, був дезорієнтований повсякденним виглядом вулиці. Серединою дороги тяглася валка селянських возів, наладованих розсохатим ріщеєм, що збивало пилюку, від якої аж під зубами скреготіло. А вози переганяв на велосипеді хлопець у купальній біло-голубій шапочці і коротких штанях-пумпах. Навпроти бронках ішла висока брюнетка з невмиваним обличчям, про яку говорили в нашому, що вона займається нелегальною проституцією і несла перед собою на віддалі ліктя слоїк із сметаною. Придуркувати Йосько вчако продавав леп на мухи, Монотонно виспівуючи «Мухи, мухи» – нічого, найменша познака не вказувала на те, що минулої ночі в містечку сталося політичне вбивство. Знайомі вуличні картинки повторились на вулиці Лелевеля і Перехідній. Біля пошти Боронко зустрів двох поліцаїв. Один з них у бойовій готовності. У головному вестибюлі поштового будинку, в кутку між пічкою і поштовою скринькою, саме навпроти віконечка для прийому телеграм, на фанерній скринці коняв шпик, убраний. Груба робота, подумав Бронко, під спортсмена. Полагодивши з експедицією пошти, Бронко навмисне якийсь час покрутився біля віконечка, для прийому телеграм. Не було сумніву, що шпик стежив за його рухами. На вулиці Костельній мало не зіткнувся ніс-об-ніс. Ніс. Там той вискочив за рогу аптеки Етакера з своїм ангелом-хоронителем, криволапим Бжезіцким. Зміряли один одного очима. Боронкові було дуже цікаво знати, чи це випадкова зустріч – чи криволапий від самої друкарні топчеться по п'ятах? А це зіткнення біля аптеки – лише один з трюків його ремесла. Недалеко друкарні Зілінського Бронкові перешмигнув дорогу Івасик. «Маєте папіроса, пане завадка?» «Зараз пошукаю». Зійшли обидва на край тротуару, аби не перешкоджати перехожим. Бронко свідомо став шукати папіроси в тій кишені, де їх не було. Що там? Пан Каменецький казав, що по файрамці піде на золоту рибку. В їхній домовленості золота рибка означала спеціальне місце на лівому березі пруту. Саме там, де ріка, замаскована чагарником, робить колію щоб за кількадесят метрів виплести на широку і довгу рівнину. І ще що? І дайте папіруса. Бронко сягнув рукою в кишеню з папірусами і ткнув в руку хлопчакові тільки що над пачку меви. Ого! – свиснув малий драб. І в одну мить його не стало біля Бронка. Бжегіцький теж змивсь кудись. Нарешті сигнал від них. Бронко зиркнув на годинника. 12:15. Півтори доби товариші обходились без його участі. І допіру, коли все буде розплановане, наладнане, розподілене, йому вкажуть його мізерний участок у діях цієї трагічної історії як і годиться для Бронка заватки, змнихівки, тяглові і шлеєю через плече. Який це дурень назвав годинник мірилом часу? Єдиним достовірним мірилом, чутким, прецезійним годинником в цій матерії може бути тільки людське серце. Воно одно з надзвичайною чіткістю і акуратністю Вимірює довгі і короткі секунди нашого життя тоді, коли бездушний механізм вибиває всі під одну мірку. Каменецький бутафорія, баночка з черв'ячками, дві вудки, дзбан, кілька здохлих плотничок на нитці. Не міг не чути бронкових кроків, тим паче, що каміння в тому місці слизьке. І Бронко раз-пораз раз сповзав по ньому. «Я прийшов», – зголошується шепотом, а Борис ніби і далі не помічає його. Задиханий Бронко, як може Каменецький зберігати такий образливий спокій, видихує повітря з легенів почастично, з штучними, беззвучними перервами, від чого збираються кольки під грудьми. Минає напружлива, Бронко не може сказати довга чи коротка, міра часу. Заки Борис закидує свою бутафорну риболовлю і повертається лицем, екраном до Бронка. Пара нерухомих, чужих своїм новим виразом очей, втуплюється у Бронка. «Він мене хоче загіпнотизувати». Відсутність будь-яких емоційних переживань на широкому, застиглому Борисовому обличчі бентежить і наводить на дивні роздуми молодого заватку. Внутрішній голос підказує Бронкові, що він оце бачить Бориса Каменецького без маски. Борис – турист, фізкультурник, фольклорист, ах, поділля! Був такою самою бутафорією, як оті здохлі плотнички на нитці. От що заватка Вперше в житті називає його на прізвище. Візитних карточок залишати не будемо, але народ повинен знати, що згинув провокатор, і що в майбутньому теж не буде пощади. Якщо тебе цікавить прізвище собаки – Можу сказати, Адам Мундик, магістр прав, аспірант польської поліції, чи то пак товариш зелений. От так. Був це найбільший нервовий струс, що його пережив Бронко за все своє дотеперішнє життя. Лежав горілиць на кам'яній прямокутній плиті і мав враження, що відчуває рух землі. Здавалось йому, що коли б відкрив очі, то перед ними просувалися б у моторошному русі верболіс на протилежному березі, верхи тополь, узбіччя монастирської гори. Слухайте, Борисе, а може то, ви знаєте, мені не вкладається в голову. Я кажу, може, дурниці, помилка виключена. Слухайте, Борисе, слухаю. «Слухайте, я знаю, що я не завжди був супроти вас таким, як треба. Якісь дурнуваті претензії, жалі. Тільки без телячих сентиментальностей. По-перше, я ще не вмираю. А по-друге, не пора і не місце на подібні розмови». «Борисе, вам треба втікати». «Ага». Тобі конче треба знати, хто вислав мундика на гіммель команду. Так тебе пече знати. Не це Бронкові потрібний в цю хвилину доказ найглибшої довіри друга до нього. Буде це Борисова власна чи чужа таємниця. Бронкове все єство багне безоглядної смертельної щирості яка зв'язала б їх міцніше за братерство крові, сильніше злочину. Борисе, пусто довкола. Я і ти, небо і ріка. Довірся мені. Буде це як рукоположення втаємниченого. Ти ж знаєш. Я відчуваю, що ти знаєш. Борисе, такі хвилини в житті не повторяються. Я хотів би, Борисе, щоб відтепер між нами ніколи більш не було жодних таємниць. Вагається, чи буде на місці, коли зараз признається Каменецькому, що затаїв перед ним обіцянку товариша Зеленого переправити його Бронка за збруч? Я не знав, завадка, що ти такий емоційний. Може, маєш рацію. Може, і варто спробувати втечі. Біда тільки, що польська поліція стала зовсім безпринципна. Як кажете? Кажу, що польська поліція втратила всяку професійну честь. Ти розумієш? Вбивця мусить бути арештований і покараний. І може вийти таке, що покладе голову не той, що вбив, а той, кому припишуть вбивство. Наприклад, ти. Ти ж не вбивав. Не було наказу. Ну, так, маєш рацію. Наказ отримав хтось інший. І, на мою думку, він, а не ти, наприклад, повинен відповісти за свій вчинок. Ну, досить на цю тему. Ми скоро зберемося всі. Є ще інші важливі справи, про які треба поговорити. Тепер іди. Передай хлопцям, щоб спалили, поховали, закопали, понищили, що треба. І на село перекажи, і взагалі. Заховуйте якнайбільше спокою. І ще одне. Старайтесь без причини не зустрічатись один з одним. Але, як я вже сказав, народ повинен знати, що згинув провокатор. Так, тепер іди. На, візьми про людське око ці рибини, мама зварить тобі юху з них. Бронко переправився трохи нижче човном на другий берег і увійшов в наше головним мостом. Заки Бронко дійшов від ріки до моста. Згрубша навів всякий-такий лад у своїй голові. Слухай, провокатори були, є і довго будуть. Чого ж тобі від цього з розуму сходити? До того ж, збагатився на одне пізнання більше. Ненависть до класового ворога без конкретного предмета перед очима, без її втілення в образ, як у даному випадку – в образ товариша Зеленого. Це абстракція сфери розумових сприймань. Тепер, брате, коли маєш перед очима вузьке, інтелігентне обличчя провокатора, твоя зненависть до ворога свідомо чиста і натхненна. І ще одно, слухай. Дотепер найгостріші слова, найсміливіші революційні гасла, найбільш категоричні погрози – залишались, по суті, пустими звуками. Слухай, я не кажу, що нічого не робилось. Але в якій це було пропорції до сили наших вигуків? Правду сказати, головна наша діяльність полягала в тому, що ми, як каже поляк, кивали ворогам пальцем у чоботі. Тепер нашівські комуністи доказали світові, що є ще порох у порохівницях. Ми, брате, стали реальною силою, бо наслідки нашої боротьби реальні, пане аспіранте Мундик. Чого це раптом мама привиділась в думках? А не хотів би, щоб поліція брала його перед її очима? Волів би я, мамо, заощадити вам цієї приємності. Але це не залежить від мене. «Тому заздалегідь, прошу вас, мамо, простіть і не осудіть, якби мало щось подібне статись. А тобі, біла панно, в цю непевну годину скажу от що. Якщо житиму, то моєю таки будеш. Схочеш ти цього чи ні? А пруд плести ми собі далі, як і плив до нас». Збоку могло здаватись, що перегнути через поруччя моста рибалка любується бліками місяця на поверхні ріки. Новий смуток обволікає материне серце. Чи дійшла вже до слави у Львові чутка про те, що Север одружився? А якщо дійшла, то в який спосіб дізналась, що в її дитини болюча новина? як переносить дівчина удар. Пригнув він буйну голівку, чи, може, наперекір злій долі, підняв ще вище. Здавалось, що світ не знав про кохання Слави і доктора Мажарина, а виходить, немає стін, крізь які не проникли б назовні сімейні секрети. І хоч Олена запевняла всіх цікавих, що доктор Мажарин був вільний і тому міг розпоряджатись своєю особою, як йому хотілося, факт його одруження викликав дуже гнітючий настрій у родині Річинських. Навіть мала господинка, яка, здавалося, тільки для того і прийшла на світ, щоб додавати своїм найближчим бадьорості і охоти до життя, Стала сама не своя. Сновигає по кімнатах. Щось шукає по шафах. Переставляє в кімнатах предмети з місця на місце. Вишпортує забуті сестрами недокінчені вишиванки. Аби дзіргнути самі декілька разів та й собі занихаєти роботу. Ольгу розтривожила не так сердечна рана слави. О, Її сестричка візьме в житті які завгодно бар'єри, як доля самого кохання. Справді, що робиться з коханням? Куди дівається його енергія, коли двоє, кохаючись, розходяться? Застигає воно вуглем діамантом в серці і незриме для стороннього ока. Роками опромінює сірі години бідного людського життя. Чи, може, відлітає у вигляді священного диму в засвіти і приєднується там до велетенської хмари космічної любові, без якої не можуть жити люди, звірі, а хто зна, чи не рослини? А чи якимсь білпсихічним флюїдом переключається на інші істоти, тільки з трохи пониженою напругою? Справді, що сталося б з її коханням Добронка, коли б вони мали розійтись? А може, коли вона знатиме, крізь які підводні рифи розбилось щастя Слави і Севера, то, може, і своє власне надійніше проведе крізь них? З цього душевного неспокою зародилося в Ольги нестерпне бажання відверто поговорити з доктором Мажариним. Дотепер відносини поміж Ольгою і колишнім квартирантом Річинських були ніякі. Мала господинка не мала до нього особливої симпатії, хоч і не могла сказати, що север їй не милий. Сказано, був їй ніяким. Правда, іноді дивувалася славі, що сестра знайшла в мажарині, але й це не аргумент. З таким самим успіхом може ставити це запитання кожен незакоханий закоханому. Чула колись Ольга і таку мудрість. Невелика біда, коли закохуємось у колір очей чи тембр голосу. Гірша справа, якщо любимо, не знаючи завіщо. Либонь, Слава теж не зовсім знала, чому закохалась у севера. Ідея зустрітися з Мажаринем доти докучала Олі, доки вона не подзвонила до квартири доктора всіх лікарських наук. Будинок, що його займав Мажарин, той самий, що його навесні оглядала Слава, стояв глибоко в саду. Був то старого типу дім з низькими стінами і високою покрівлею, з вузькими, довгими, мало що не під саму стелю, Вікнами та обов'язковими колонами з фасаду Невідомо звідкіль забрела у наше мода на такі будівлі Але так чи інакше наприкінці минулого і на початку нашого століття Виростали вони в нашому одна наперед одної До речі, будинок, в якому працює Бронко, теж у тому самому стилі поки виперла їх американська мода з плоскими дахами і широкими наріжними вікнами. Будинок був, чого можна було і сподіватись, свіжо відремонтований і трохи усучаснений. Дві пари фронтових вікон були поширені і скорочені. Попальований чи то пак накрапаний у спокійний, сталево-сірий колір – він, наче поривав своїм міщанським минулим, обов'язковою яскраво-ружевою барвою. Всередині ще відгонило свіжою фарбою. У темному передпокої світло проникало крізь скляні двері. Ользі стало неприємно. Що подумають собі люди у почекальні про молоду дівчину, яка з'являється до лікаря, без опіки когось з батьків чи старшої сестри. У почекальні низькі столики, низькі гнуті меблі, гравюри на стінах цілковито у стилі модерн. Чекали на свою чергу дві жінки і один літній селянин. Одна з жінок з Риму була хвора. Безкровне, з синюватими губами і підковами під очима обличчя Говорило само за себе. Та, що привела її, хоч і старша за хвору, була ще гожа молодичка із грабним тонюсіньким носиком і малим, зовсім загубленим у м'ясистому обличчі, ротом. Хвора мовчала, а провожата весь час щось нашіптувала їй. Хвора слухала її стопим виразом обличчя, не питаючи ані не заперечуючи потокові слів тамтої. Через деякий час вийшов з кабінету чоловік у формі залізничника з заплаканими чи, може, просто хворими очима, а за ним показалась голова доктора Мажарина. Носив тепер окуляри. Помітивши сестру Слави у себе в почекальні, він з розгубленості Похапцем зняв з носа окуляри і так само блискавично знову почепив їх поза вуха. — А, прошу! — попросив Ольгу шанобливо офіціальним тоном. А коли за ними замкнулись двері, з його лиця відразу спала маска. Був заскочений, перестрашений і обрадований. — Панно Олю! — схопив її обіруч. Може, щось з славою? Ні, ні. Славою все гаразд.